Abilități de comunicare Autor Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaudio.ro Capitolul 3 Cel mai răspicat mod de a răspunde la telefon Majoritatea oamenilor răspund la telefon astfel Firma XYZ George la telefon. Dar dacă vă apropiați de cineva, nu spuneți, eu sunt George, m-am apropiat. Cu receptorul în mână este evident că dacă ați răspuns, sunteți la telefon, deci nu mai rostiți acest cuvânt. Cercetările arată că o persoană reține ultimul cuvânt pe care îl aude când răspundeți la telefon. Deci rostiți-vă numele ultimul și folosiți o încheiere pe un ton urcător. Aceasta înseamnă să măriți volumul și să ridicați ușor inflexiunea vocii. Studiile arată că atunci când faceți astfel, 86% dintre apelanți vă rețin numele, în comparație cu 6% care îl rețin când răspundeți George la telefon. Începând de azi răspundeți la telefon Firma XYZ, aici George! Și folosiți încheierea pe un ton urcător când vă rostiți numele. În felul acesta îl faceți pe apelant să spună și el numele și imediat se stabilește o relație. Apropo, folosiți numele vostru, nu George. Urmează capitolul 4. Cum să mustrați sau să criticați pe cineva.